menyampaikan ucapan salam dan kemudian Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam ke timur Rasulullah Keluarganya para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya amma ba'd anu kemen kalimat nama maka kita melanjutkan kita menyampaikan kalimat bersama antum tabarakallahu Al tawaffana قبل الصلاه dan sebelum salat kita sampai kepada pembahasan hadl dzikril matalain ladzi raqahu Allah al haq wal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran dan kebatilan Allah taala di surah ar-ra'd Allah azza wajalla dan firman di dalam surah al rad pada ayat yang ke-17 Tanzal minas samai ma'a Allah azza wajalla madrunkan wujdan dalilan fasalat awdiyat biqadariha lalu kemudian menadhiblah ayat-ayat tersebut atau arus dari ayat tersebut sesuai dengan kadarnya ayat anna qul wadin Salam maut dii di Hsabul. Baru setiap lembah air mengalir padanya sesuai dengan ukurannya ini. Walauadi yang besar, salah dihi maut banyak. Maka lembah yang besar, yang luas, maka mengalir pula air yang banyak padanya. Walauadi yang kecil, salah dihi maut kili. Dan lembah yang kecil mengalir air padanya dalam jumlah yang sedikit. اعرف اهتمل السيد زبدا رابيا لذلك موديا ابس علي رائد الطائر تسبوت بوي membawa بوي يا منافق المعنى الإجمالي لهذا المثل للمعنى secara umum terhadap perumpamaan ini هو هو مثل الماءي dan ini adalah perumpamaan-perumpamaan yang berkaitan dengan air. Anammaa ataa Ta'ala idza ansala al-matar, fa Allah Allahu azza wajalla, apabila menurunkan hujan, dan maka itu dijadikan makhalal lilhaqq alladhi ja'ana min 'indillah. Maka air hujan tersebut dijadikan sebagai sebuah perumpamaan kebenaran yang datang dari sisi Allah azza wajalla. كما قال صلى الله عليه وسلم سبحي مانا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسد في الحديث عليه من حديث أبي موسى من حديث متفق عليه من حديث أبو موسى در حديث متفق عليه در حديث أبو موسى مثل ما بعث لله به من الهدى والعلم فربما أن أفيا الله سبحانه وتعالى نوتس أفل همية بربى هداية من علمه kemathali ghalithun asaba arda seperti hujan lebat yang menimpa atau yang turun kepada sebuah negeri faj'ala alwahya alladhi rufa bihi mathaluhu kalghayth almathar maka nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan wahyu yang dengannya Allah azza wajalla mengutus rasulnya itu seperti air ثم ذكر اقسام الارض اذا نزل المطر للجمود النبي صلى menyebutkan pembahagian tanah ketika air hujan tersebut turun Al-Qism al-awwal jenis yang pertama Allah sallallahu alaihi wasallam maka ada darbun qabilatil ma Rasulullah SAW menyebutkan bahawa di antara sebidang tanah tersebut ada tanah yang menerima dan menampung air itu di ba'dhi turukil hadits ardhun tayyibah dan dalam sebagian riwayat hadits disebutkan dengan lafaz bumi atau tanah yang gembur tanah yang subur qabila alma' fa'ambatil kala waal'ushq alkatir limanna tanah tersebut menyerap air sehingga menumbuhkan berbagai macam jenis buah-buahan dan rerumputan Al kisem tani min al ar. Lalu kemudian jenis yang kedua dari sebidang tanah. Alas Allah Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Wakan minha ajadib. Bahwa di antara sebidang tanah itu ada tanah yang kering. Amshakilna dimana tanah tersebut menampung air. Tentaga anas. An Sehingga manusia mengambil manfaat darinya. Waseqau maka mereka pun wazal. Kasheribu waseqau wazal. Maka mereka pun meminum dari air itu dan mereka memberi minum kepada hewan-hewan demikian pula mereka berkacak tanam. Kasheribu wagaul waseqau wazal. أيهم شيء؟ أعو بقائم لنا. الشاهد بطلاء. القسم الثالث. الجنسيين التيجا. قوله صلى الله عليه وسلم. سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إنما هي قيام. الثاني هو القيام. لا لا أجد. لا أجد. الثالث هو القيام. الثالث. Lalu kemudian sebidang tanah yang ketiga, inna nahiya kiyam, hanya bahawa sebidang tanah itu adalah tanah yang kiyam, la tumsi kumaan, walatum bitukalaah, iaitu sebidang tanah yang tidak menampung air dan tidak pula menumbuhkan uh, buah tumbuh atau tumbuhan atau pokokan. sepoa ma'an wa la yaitu sebidang tanah yang tidak menampung air tidak pula menumbuhkan pertumbuhan tumbuhan matalu manfaqaha masa itu adalah merupakan perumpamaan seorang yang memahami agama Allah wa bima ba'athani Allah lalu memberi manfaat kepadanya terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala menutus aku dengannya. Ta'ala wahalim sehingga dia berilmu tentangnya dan mengajarkan kepada yang lain. Dan perumpamaan orang yang sama sekali tidak peduli dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Dan tidak menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang aku diutus dengannya. فهذا المثل في الحديث متفق مع مثل الايه ما بالتشبيه dengan perumpamaan yang disebutkan di dalam, ini, sejalan dengan permisalan yang disebutkan di dalam ayat kan awdiyat takhtalif maka lembah-lembah itu berbeda-beda wa hada an-nas yahtalifun maka demikian pula kondisi manusia berbeda-beda min ays akhdihim bi hada al-wahy dalam hal mereka berpegang dan mengambil kebenaran itu. Faminhum man hafbuhu faqat Faminhum man utia minhul khairul kadhir Di antara manusia ada yang diberikan kebaikan yang melimpah ilman bihi wa amalan dimana mereka memiliki ilmu tentangnya demikian pula mereka mengamalkannya Wa minhum man ka'na hafbuhu al-hizud faqat dan di antara manusia ada yang hanya memiliki hafalan semata. Dan berilmu tanpa disertai dengan amalan. Entahlah nasu bima ybusuh min ilm maka manusia mengambil manfaat dari apa yang dia sampaikan dan dia tegarkan berupa ilmu akan tetapi dia membinasakan dirinya sendiri disebabkan karena tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya maka manusia dengan ilmu yang dimilikinya mereka mengambil manfaat dan dia sendiri ketika meninggalkan untuk mengamalkan ilmu tersebut Memotoratkan dirinya sendiri Wa Ada pun jenis yang ketiga Yang tidak memiliki bahagian sama sekali dari wahyu Dia tidak memiliki ilmu tentangnya Tidak pula mengamalkannya فَهَذَا مَعْنَا قَوْلِهِ تَعَالَا فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا Maka ini makna dari firman Allah SWT Maka air itu mengalir di lembah-lembah tersebut Sesuai dengan kadarnya ثُمَّ إِنَّ السَّيْلَ إِذَا مَرَى إِذَا مَرَى إذا, إِذَا مَشَى وَسَالَتْهِ الْوَادِ Lalu kemudian apabila arus air tersebut Berjalan atau mengalir di lembah يَحْمِلُ مَعَهُ أَوْرَاقًا Maka air yang mengalir itu akan membawa lembaran-lembaran kertas, wa syajar atau membawa ranting-ranting pohon wa syi'ah ketiara dan membawa hal yang banyak sekali. Wya'luhu wa zabadun warahwatan ketiara. Lalu kemudian disertai pula dengan buih-buih yang banyak di atasnya. Tuma inna hada kullu yadhah. Lalu kemudian semua apa yang di atasnya ini akan hilang. Wya'atul ma dan air itu tetap ada yan kafa bihi anas wal ardh liman annasiah mengambil manfaat darinya demikian pula permukaan bumi mem memanfaatkannya fahakanal maka demikianlah kebenaran itu awalnya masdaruhu min indillah yang pertama sumber kebenaran itu datang dari sisi Allah sebagaimana yang menurunkan hujan adalah Allah sebagaimana yang menurunkan hujan adalah Allah azza wa jalla Thaniyan, indillah, yang kedua bahwa ilmu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang bersih dan murni. Kama yanzilu al-ghayth safiyan naqiya. Sebagaimana hujan itu turun dalam keadaan jernih dan bersih. Thum, بالأرض, lalu kemudian ketika air hujan tersebut berkumpul dengan tanah tak yar minhuma tak yar maka terjadilah perubahan-perubahan. Tala -perubahan. yaslulh an yulab dinul lah bi arainas maka tidak diperbolehkan dicampur adukan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan pendapat-pendapat manusia. Tala yulab wajjmah bi nas sunnati wal bid'ah dan tidak pula dikumpulkan dan digabungkan antara sunnah dengan bid'ah. Fina nasaidah amilu bi wa'ihim Karena sesungguhnya manusia, apabila mereka beramal sesuai dengan pandangan dan pendapat mereka, maluah maka mereka menjadi sesat dan menyesatkan yang lainnya. Karena kalau Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ittakah al-nas ruus anjumala manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil ai ba'da qad ahli al-'ilm ana akhtasir al-hadith na'am ya'dhu sallallahu ulama dan beliau meringkas hadis ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fa Maka manusia pun mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil, lalu mereka ditanya, tak abstau mereka ilim, lalu mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Tak bandul, tak bandul. Maka mereka sesat dan mereka menyesatkan yang lainnya. Diriwayatkan bukhari tak abstau mereka ilim dan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh imam bukhari bahawa mereka berfatwa sesuai dengan rakyu dan pendapatnya semata. Wallahuludzam yaqal ilmu dan sunnah safian nqiyin. Maka ilmu dan sunnah itu harus tetap dalam keadaan jernih dan murni. Wallahuludzamin fakhiris sunnah wa da'wahis sunnah min ma uhdidahiyah. Dan harus dijernihkan sunnah demikian pula da'wah sunnah dari sesuatu yang disusupkan ke dalamnya sebab apabila ditinggalkan demikian maka akan terjadi pencampur adukan antara yang hak dengan yang batil wala yahsul al-intifa' bis-sunnah kama dan akhirnya tidaklah seseorang mengambil manfaat dengan sunnah sebagaimana mestinya kama annahu la yahsul al-intifa' tam Bilma illa bagaikan tiadahi, sebagaimana tidak memungkinkan bagi seseorang untuk mengambil manfaat dengan air tersebut secara sempurna kecuali setelah dilakukan penjernihan dan pembersihan. Wa fihi an-nasrir adzid yaqunu min qibla inna sifil alam. Dan di dalam hadis ini, di dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwa terjadinya perubahan. Di dalam agama disebabkan karena perbuatan manusia itu. Disebabkan bid'ah, ah dan a'ra'i, dan aska. Itu disebabkan karena bid'ah dan pendapat-pendapat manusia dan pemikiran-pemikiran mereka. فَإِنَّمَا يُذَرُ أُنَاسٌ عَنْ حُضُورِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُمْنَعُونَ مِنْ شُرْبِهِ. Dan ketika ada sekelompok manusia mereka dijauhkan dan dicegah dari meminum telaga Nabi saw pada Yumul Qiyamah. Ya qulu sallallahu alaihi wasallam ummati ummati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah ummatku, mereka adalah ummatku. Hai qalu lahu innaka la tadri ma ahdathu Maka dikatakan kepada Nabi, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah meninggalmu. Innahum ghayyaru wa Sesungguhnya mereka telah melakukan perubahan-perubahan. Fa'indana muayyir bil kaser. Maka di ada yang muayyir, yang melakukan perubahan. Wa ham ahlu al bid'ah wal ahluah. Yaitu mereka dari kalangan ahlu bid'ah dan para pengikut dahwa nafsu. Wal muayyir huwa dinul lah. Ada pun yang dirubah adalah agama Allah سبحانه و تعالى. Walghububa'ala dalik an yumna'umin min al shub min haudil nabi sallallahu alaihi wa dan hukuman akibat merubah azab tersebut di mana mereka dicegah dari meminum air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa sallam pada yaumul qiyamah dan pada perumpamaan ini tasawudun nas fil ilm Menyebutkan tentang bertingkat-tingkatnya manusia dalam hal ilmu. Katafahutil audiyah di saatnya. Seperti berbeda-bedanya uh, luas uh, kelapangan atau keluasan dari lembah-lembah tersebut. Wa faukah kulli di alim dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu ada lagi orang yang berilmu di atasnya. Halulama yatafawatun fi mukdar ilmim. Maklumat ulama mereka berpingkat-pingkat dalam hal kadar ilmu yang mereka miliki. Fahasa, jadzrukah ila adan al taqsib li ahdin min al Maka ini akan membawa atau mengajarkan kepadamu untuk tidak bersikap fanatik kepada siapapun dari kalangan para ulama. Wa anta'alam anna umamin ahdin illa wa wa yusib. Dan hendaknya engkau mengetahui bahawa siapapun dari kalangan mereka Melainkan dia bisa benar dan bisa pula bersalah. dan engkau berupaya untuk senantiasa menambah ilmu yang engkau miliki. Allahu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, wa qur rabbi dan katakanlah wa hayrakum tambahkanlah untukku ilmu. dan dalam perumpamaan ini pula kama anna sebagaimana tanah tersebut akan menjadi hidup disebabkan karena air hujan fa maka sesungguhnya kehidupan masyarakat individu dan masyarakat itu dengan sunnah Allah ta'ala berfirman fa ahyaynahu wa ja'alna lahu antara seorang yang sebelumnya mati lalu kemudian kami menghidupkannya lalu kemudian kami memberikan kepadanya cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia sama seperti seorang yang berjalan di kegelapan malam jadi, maka ini adalah sebuah perumpamaan yang disebutkan oleh Allah, "Anhu dan haiwan Bahwasanya keadaannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Maka sekali mana permukaan bumi yang bisa mati? Lalu kemudian Allah subhanahu wa taala melurunkan hujannya. Sehingga terjadi pergerakan di dalam tanah tersebut, lalu menumbuhkan tumbuh tumbuhan. Wa taqabbal rabbu tasmir, sehingga tanah itu yang sebelumnya kering menjadi hijau, lalu menghasilkan buah-buahan. Maka dalam kluh apabila anjazil araya al waqfahakdal kluh, jika naseh araya al waqidah, maka demikian pula hati-hati itu apabila siap untuk menerima wahyu. Walaupun setani keman yang syidul malam dan perumpamaan yang kedua seperti orang yang berjalan di kegelapan. Dan nasofi zulma maka manusia berada di kegelapan syirik. Wazulma al bid'ah dan kegelapan bid'ah. Wazulma al maqsyah dan kegelapan kemasyian. Wazulma al furqa dan kegelapan perpecahan. Hatta yantshirafihim nur wahyu sehingga menyebar di tengah-tengah mereka cahaya wahyu fastaniruna wa yayuna hayatan tayyibah sehingga mereka pun mendapatkan penerangan dan mereka menjadi hidup dalam kehidupan yang baik Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan nur yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang maka qala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Meta yang yang membaca Al-Quran, meta bait "Yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan yang tidak dibacakan Al-Quran, permisalannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati." Jadi, maka kehidupan yang hakiki yang ada pada diri diri kita adalah dengan ilmu dan wahyu. Nampak kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Maka kita akan meraih kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia demikian pula akhirat. Walmasalut tani. Perumpamaan yang kedua. Allah Taala. Ta Allah taala berfirman "Wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar man" Tafaḍḍal. Ya'ni dal fi haddahu. Wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar iktira'a hilyatan aw mata'an zabadu mithluh. Dal demikian pula ketika mereka membakar logam. Membakar logam besi dan yang semisalnya yang tujuannya adalah untuk menjadikannya sebagai perhiasan seperti emas dan perak. Atau dijadikan sebagai sebuah benda atau barang yang dimanfaatkan maka pada apa yang mereka lakukan juga terdapat huih yang sepisalnya. Allah subhanahuwataala. Seperti emas demikian pula besi demikian pula tembaga Ya fihi al khir. Iya ada, ada ada kotoran kotorannya. Itu. Fayatil sanih, sanih. Namanya pengkotak-kotak. I sema. Hah? Hah? Hah? Karatan, ya. Yang memiliki, ada karatannya. Fayatil sanih, fay, fayalihu ala nau, wajulihoh. Lalu kemudian seorang yang, yang membuatnya itu dibakar. Dia membakarnya dengan api untuk dia bentuk. Sehadihin naf, terucahiru dan menafzihu dari hala. Maka api tersebut ketika membakar benda itu, maka dia membersihkannya dari karatan-karatannya. Saya mharosafian nakiyah sehingga dia menjadi nampak bersih. Inka nadzaban. Maka apabila itu emas Istameluhi hiliyah dan tidak. Maka dia menggunakannya untuk menjadikan sebagai perhiasannya. Dan apabila yang dipanaskan dan yang dibakar itu besi atau tembaga. Istameluhi, istameluhi di antiatihim. Maka dia menggunakannya dalam barang-barang yang telah mereka bentuk min silahi wal awani wa ghairi apakah itu senjata atau dijadikan sebagai bejana-bejana yang lainnya fahakanal haq ma'al bathin maka demikian pula kebenaran bersama dengan kebatilan qala ta'ana kadhalika yatribullahu al-haq wal bathin maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman demikianlah Allah azza wa jalla menyebutkan perumpamaan kebenaran dan kebatilan ta'amadz zabat fayadhabu jufa'a Adapun buih dan karatan itu maka dia akan bilang dalam dan wa tidak ada faidahnya. Fa dan apa yang bermanfaat bagi manusia maka itulah yang tetap di muka bumi. Tetapi ada an-nahhak wal-maqal fi sirahil-daim ilaiyul-qiyam. Maka di dalam ayat ini menjelaskan bahawa kebenaran dan kebatilan akan selalu terjadi perbolakan di antara keduanya sampai hari kiamat wa anna al-baatil qad yantashiru ahyaanan aw yastajhilu sebuah kebatilan kadang-kadang dia uh, akan meraih kemenangan dalam kondisi tertentu namun ma'aluhu ila al kebatilan itu akan terkalahkan dan akan punah qad ta'ala al-haqq wa dan katakanlah telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu akan sirna. <tuh> para ulama asalul rahimahumullah sebahagian para ulama asalul berkata rahimahumullah. Lillbaqil saulatu sah. <tuh> Bahwa kebatilan itu memiliki kesempatan untuk uh, untuk menampakkan dirinya atau untuk Menjadi populer pada saat tertentu Ada pun kebenaran Maka penampakannya sampai hari kiamat Maka yang pertama Jangan engkau putus asa Ketika engkau melihat kebatilan itu Terlihat tinggi dan terlihat menang Walau tabrak fi temsukik bilaq dan jangan engkau menjadi lemah dalam hal berpegang teguhmu kepada kebenaran. Walau kafir mina da'wati ilal haq dan jangan engkau menjauhkan diri dari mendakwahkan manusia kepada kebenaran itu. Fatinna alaqibah hamidah id dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya akibat yang terakhir adalah akibat yang terpuji di dunia demikian pula di akhirat. Maka telah قال صلى الله عليه وسلم dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah bersabda: La tazaru qa'ifatun min ummati 'ala al-haqq senantiasa ada satu kelompok dari umatku di mana mereka nampak di atas kebenaran. Tidaklah memudaratkan mereka orang yang menyelesih mereka atau orang yang enggan untuk memberi bantuan kepada mereka. Wfihaala asbab al-haq amam shubha wal shukub dan di dalam ayat ini terdapat faedah Kokoh di atas kebenaran di dalam menghadapi berbagai macam shubhat dan hal-hal yang meragukan agama itu. Faidah arabat lak Maka apabila terdapat cubuhan yang sedang engkau hadapi azaltha bi ilm maka engkau melenyapkan dan menghilangkan cubuhan itu dengan cahaya ilmu wal wal sebagaimana api tersebut yang menghilangkan karatan karatan dan kotoran pada emas, besi dan tembaga kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wala ya'tunak bimathalin illa jidnak bil haqqi wa ahsana tafsira dan tidaklah mereka mendatangkan sebuah perumpamaan melainkan kami akan membawa dan mendatangkan perumpamaan itu dengan kebenaran dan sebaik-baik penafsiran kala ya'ti ahrul batili bi syubha illa wa fasahu wa fasahu Wabiyanu raddha fi kitab Allah wa sunnah rasulin. Dan tidaklah ahli al-ba'ith membarushuhat. Malaikat menjelaskan tentang kebatilannya disebutkan di dalam kitab Allah azza wajall dan dalam sunnah rasulnya. Kalau tersukat indah awal shubuhah maka janganlah engkau gugur ketika awal shubuhah itu datang. ولا تتشكك في الحق ولا تشك في الحق dan jangan engkau menjadi orang yang ragu terhadap kebenaran. Setelah nampak dan jelas bagimu berdasarkan dalil dari kitab Allah dan dari sunnah. La yushakifuka fihi kinnatu ahlih. Maka jangan sampai menyebabkan engkau ragu terhadap kebenaran Karena sedikitnya orang-orang yang berpegang dengannya Dan jangan pula menyebabkan engkau ragu terhadap kebenaran Karena banyaknya musuh-musuh yang melawan kebenaran itu Dan jangan pula engkau menjadi ragu di dalam agama ini Disebabkan karena apa yang mereka sebarkan dari berbagai macam syubhat wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ardh kadzalika dan apa yang bermanfaat bagi manusia maka itulah yang akan kekal di muka bumi maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan-perumpamaan fa qala Allahu hadaini al-mathalin Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peru dua perumpamaan ini, matal al Perumpamaan tentang air dan bahwa air itu menghidupkan permukaan bumi. في dan berbeda-bedanya lembah-lembah yang membawa air tersebut. dan akhir dari apa yang dibawa oleh aliran atau arus dari air tersebut di mana uh, apa yang di bawahnya itu akan hilang dari buih dan kotoran-kotorannya dan permisanan yang kedua Allah Azza Wajalla menyebutkan api dan fitnah dan ujian maka fitnah fitnah demikian pula ujian ujian dan cobaan <tutun> itu akan menjelaskan tentang Sumber-sumber atau apa yang terdapat di dalam diri manusia. Asyad min al khabid yang membedakan antara orang yang jujur dari orang yang dusta. Al wafiq min al kaim dan membedakan antara seorang yang men menunaikan amanah dari orang yang berkhianat. Al adil fil qabul wa nifa min al balim dan membedakan antara seorang yang bersikap adil. Baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan marah dari seorang yang berbuat baik. Kena yaqo'ulah ahlil hab min anwail jilaat maka apa yang dialami oleh orang-orang yang berjalan di atas kebenaran dari berbagai macam cobaan dan ujian awalan yiziduhumullah tabatan yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menambah kekokohan pada mereka. Thanian, yang kedua akan menambah kejernihan dan kebersihan pada diri mereka. Thanisan, dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala mereka terhadap apa yang mereka hadapi di jalan Allah Subhanahu wa taala. fihi annahu la budda min dan di dalam ayat ini juga terdapat faedah bahawa seseorang pasti akan mendapatkan cobaan dan ujian. Di anwail ibtilah dengan berbagai macam jenis cobaan itu. Waktu Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW telah bersabda. Inna min al waraq Inna min waraqum ayam sabt. Sesungguhnya di belakang kalian atau di masa-masa mendatang ada hari-hari yang penuh dengan kesadaran. Al qabidu fiha al adiinah kal qabidu al jamu. Seorang yang kokoh di atas agamanya pada saat itu seperti seorang yang menggenggam bara api waqalat waqala sallallahu alaihi wasallam dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda temsku biha ayi sunnatihi wa sunnati alkhulafa hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa urafidun wa'uddu 'alayha binawajib dan gigilah dengan gigi geraham kalian fa akkad 'alayka altamassuk Menyebutkan dan menguatkan kepadaMu agar seorang berpegang tugu kepada Sunnah itu di diamalkan, karena dua perkara. Al-awal qalatamasyku, alam yang punamsiku. Yang pertama, Nabi saw mengatakan tamsaku berpegang tugu Nabi tidak mengatakan amsku peganglah. Wasanikan waabdu alaihabinawajib. Dan yang kedua penegasan itu. Di mana Rasul mengatakan dan gigitlah dengan gigi gerahan kalian. Kadal ala syiddatil munazeq maka ini menunjukkan bahwa begitu kuatnya uh, orang yang melawan atau menentang kebenaran itu. Yaitu orang yang hendak memalingkan engkau dari Sunnah. Dan engkau menghadapinya dengan senantiasa bersikap keras dalam berpegang dan mencegah diri dari mengikuti mereka. Infaq dan rahim. Apabila engkau melakukan hal itu, kunci bin ikhwani Nabi, SAW, maka engkau termasuk di antara saudara-saudara Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Al-ladzina tamanna lqaahum. Sallam biasa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk bertemu dengan mereka. Dan disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: "Waditu, loh ani rai tu ikhwani. Aku sangat berkeinginan kalau seandainya aku melihat saudara saudaraku. "Kami Rasulullah, ala sna Maka para sahabat mengatakan wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara saudaramu? "Qala antum ashabi." Maka beliau mengatakan kalian adalah para sahabatku. Anifahul al shoda'arin, maksudnya keutamaan menjadi sahabat Nabi itu sangatlah besar. Ikhwan yang dimaksud dengan saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, namun mereka tidak pernah melihat aku. Karena kadir mutabatikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesuai kadar. Sikapmu dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaqad ri ta masuki kebissunnah dan sesuai dengan kadar sikap berpegang teguhmu kepada sunnah, tabunus sa'adatuk maka itulah bagian dari kebahagiaanmu, wahdilahuk dan bagian dari hidayahmu, wanjatuk dan keselamatanmu, wathabatuklah ala alan hak dan kokohnya engkau di atas kebenaran ini. Laa sabulillahaa ani wa iyyakum maka aku memohon kepada Allah semoga Allah azza wajalla mengukuhkan aku dan kalian. Dan kesimpulan dari dua permisalan ini pula. Dan, dan apa yang aku sebutkan ketika menjelaskannya. Al Anna nā'lam anhu laḥḥqa illa ma jā' alaindillāh bilkitāb walṣunnah. Bahwa kita mengetahui. Tidak ada kebenaran kecuali apa yang datang dari kitab Allah dan dari sunnah. وَأَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الْبِدَاعَ مُضِيرَةٌ فِي وَأَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الْبِدَاعَ مُسِيئَةٌ لِلْإِسْلَامِ. Dan hendaknya kita mengetahui bahwa bid'ah itu akan memperburuk Islam. عَائِفَتُن لَهُ عَنْ ابْتِشَاعِهِ الصَّحِيحِ. Yang mana Bid'ah itu akan menjadi pencegah dari tersebarnya yang benar di dalam agama ini. Kedua. Yang ketiga. Al-naghma kuturat taqiyir fit din wal tabdil agar kita mengetahui besarnya bahaya perubahan di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Rabian al-naghma istimraw. Al-sirah baina al-haq wa ahli dan yang keempat agar kita mengetahui bahawa senantiasa berkelanjutan pergolakan antara yang hak dan yang batil Kamisan al-sab' al-haq anama syakki yang kelima bersabar di atas kebenaran dalam menghadapi berbagai hal-hal yang meragukan agama ini dan shubuhan. Saadisan Ana al-mu'minah al-muttabi al-Sunnah yang keenam bahawa seorang mu'min yang mengikuti Sunnah, kadang-kadang Allah ajarkan bahu syak atau bahu syubhat. Terkadang dia menghadapi hal-hal dari sebagian yang meragukan dan sebagian syubhat. Habis doa hidilah maka dengan berdoa kepada Allah, dan termasuk hidil hak dan dalil dan berpegang teguhnya dia kepada kebenaran dan dalil wa ittibahihi dan mengikuti para sahabat wa iqbahihi 'ala al dan dia senantiasa melakukan ibadah yang benar maka keraguan raguan dan curuh itu akan hilang wa bi akhdhi al-'ilmi min masdarihi dan yang kelima dengan mengambil ilmu dari sumbernya terzul تلك الشبه والشكوك ما berbagai macam syubhat dan hal-hal yang meragukan itu akan sirna. As-sadis atau as-sab'ah? Ha? As-sadis. Baik. As-sadis anna difa' ahli al-bid' 'an islam yang akan Adam bahwa pembelaan ahli bid'ah terhadap Islam Amam ahli kubur kuat dalam menghadapi orang-orang berjalan di atas kekafiran dan kesyirikan Difahun nafas adalah merupakan pembelaan yang kurang. Yabrul Islam di abuabin ketiara yang dapat memudaratkan Islam dalam sekian banyak perkara. Lainahum la yamtalikun fi difahim min al-Islamil sahih. Hal ini disebabkan karena mereka tidak berangkat dalam pembelaan mereka kepada Islam. Dari sumber Islam yang sahih. Barangkali ada kalu pada bagai Muslimin bagai syubhat syak. Bahkan boleh jadi mereka menyusupkan dan memasukkan kepada sebagian kaum Muslimin sebagian syubhat dan hal-hal yang meragukan. Ta'adlu diqaf. Agdalu maka pembelaan yang paling adil. Wa asdakuhu dan yang paling jujur. Wa akam dan yang paling sempurna. Wa anfarhu dan yang paling bermanfaat. Khuwadifahu ahli sunnah al-mahba adalah pembelaan al-sunnah yang murni di atas sunnah. Sawaan amam ahli bid'ah sama saja dalam menghadapi ahlul bidah dan membantah syubhat-syubhat mereka atau anam ahli kufur dan رد di dik atau dalam menghadapi orang-orang kafir dan membantah cercaan-cercaan mereka terhadap agama ini. Ada kenapa macam ni? Hah? Baiklah, eh, dahina. Tamat. Ya, bagus. Stop. Sudah selesai? Finish. finish, gitu Selesai. Selesai. Sudah selesai. Allhamdulillah. Ashkurukum jami'an 'ala husl istima'ikum. Saya berterima kasih kepada kalian atas baiknya simak kalian. Wa arasabliku matahamuliku dan kesabaran kalian dalam mengikuti kajian-kajian ini. Wa asalul Allah Taala liyalaqul taufiqus saddal dan aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk aku dan kalian agar diberi taufiq dan lurus di atas sunnah dia sebenaran. Kama asaluhu Taala anyubariq dijuhut jami' ikhwah. Sebagaimana aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala Semoga Allah memberkahi segala upaya-upaya yang dilakukan oleh para ikhwah Dan para wanita juga mereka memiliki bahagian dari doa-doa kami Ya Allah, siapa di antara mereka yang menjadi seorang ibu Maka perbaikilah keturunannya dan jadikanlah sebagai penyejuk hati mereka dengan kesalehan anak-anak mereka dan man siapa yang berstatus sebagai istri fa ain ala wajib ta'ati zawjiha maka bantulah mereka untuk senantiasa melunaikan kewajiban ketaatannya kepada suaminya wa alif bainaha wa baina zawjiha dan menyatukan hati-hati mereka dengan suami-suaminya dan semoga Allah dan berikanlah keberkahan kepada mereka terhadap suaminya dan berikan kemaslahatan Allahumma man kanat ghaira dhati zawj faysir laha dan siapa ya Allah siapa di antara mereka yang belum memiliki suami maka berilah kemudahan kepada mereka untuk mendapatkan suami yang saleh. "Wanita yang tidak ada anak, maka mudahkanlah baginya anak yang baik dan yang baik dan saleh. Dan siapa yang belum memiliki keturunan, maka berilah kemudahan kepadanya untuk mendapatkan keturunan yang baik dan yang saleh. Dan siapa di antara para wanita yang dalam keadaan sakit, maka berilah kesembuhan kepadanya." Allahumma alif bih kalubinah ajma'in. Ya Allah satukanlah hati-hati kami seluruhnya. وتقابل منا dan terimalah amalan-amalan dari kami. Waqfir lana segiatina. Aqba ana wa zallana dan ampunilah kesalahan-kesalahan dan kekeliruan serta ketergelinciran kami. Aslihi llahumma kalubana wajwarihana. Ya Allah perbaikilah. Apa yang terdapat di dalam hati-hati kami demikian pula jasmani kami. Wa aslihi lla hum zujatina dan Ya Allah perbaikilah istri-istri kami demikian pula keturunan-keturunan kami. Walzulul ilm al nabih wal Dan berikanlah rezeki kepada kami berupa ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Allahumma sabitna ala al haki wa sunnah. Ya Allah, teguhkanlah kami di atas kebenaran dan sunnah. Wanfa'na bihi wanfa' Dan berikanlah kami manfaat dengannya dan berikanlah manfaat uh, terhadapnya. Allahumma nawwir qulubana bil haqq. Ya Allah, berilah cahaya kepada hati-hati kami berupa kebenaran wal ilmi bih dan berilmu dengannya. Wa alsinatana bid da'wati ilai dan berilah cahaya kepada risan-risan kita dengan mendakwahkan kebenaran kepadanya. Dan demikian pula sinarilah. Uh, jasmani, jasmani kami dengan mengamalkan ilmu. Tersebut. Allahumma wafik hubkamna wa, wa ulat amrin alimatun ibtara. Wa. Ya Allah berilah taufik kepada penguasa dan pemerintah kami terhadap apa yang engkau cintai dan engkau liwai. Wa aslih kum wa aslih bihi muztanahatin. Dan perbaikilah mereka dan jadikanlah mereka sebagai perantara untuk memperbaiki masyarakat. Warzukumul bintanas salihah. Dan berikanlah rezeki kepada mereka berupa pendamping-pendamping yang Wahfuzillahumma علينا amnana. Dan ya Allah, pelihara dan jaga kami keamanan di dalam negeri kami. Wafiyunuzana di seluruh makan. Dan beri latif kepada tentara-tentara kami di seluruh wilayah. Rawel Muhallian bin Abbas. Alimah al Bukhari meriaskan dari Ibn Abbas. Allah ayuhan nafs. Beliau mengatakan wahai sekalian manusia, istimau minni. Dengarkanlah kalian dariku. Dengarkanlah dariku apa yang aku katakan. Dan perdengarkan kepadaku apa yang kalian ucapkan wa la tazhabu taqulu qala ibnu abbas qala ibnu abbas dan jangan kemudian ketika kalian pergi lalu kalian mengatakan berkata Ibn abbas berkata Ibn abbas wal ma'na ma'nanya antafhamu kalam almutakallim jayidan antana kalian memahami dengan baik ucapan seorang yang berbicara wa an la tuhti'a anhu dan jangan sampai ikut keliru di dalam memahaminya wa la anhu dan jangan pula sampai keliru dalam menukilnya. Nasehatnya, semampu engkau. Al-Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata: Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma, Inni lauhilul ihaadil an yaqoola aliyah mala maqul. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan bagi siapapun untuk berkata-kata atas namaku sesuatu yang aku tidak mengucapkannya dan berkata faruq umar bin khattab radhiyallahu anhu anh. ma fahima anni ma aqul falyarwi anni barangsiapa yang memahami dariku apa yang aku ucapkan maka silahkan dia meriwayatkannya dariku wa man lam yafham anni ma aqul fala yanqal anni dan barangsiapa yang tidak memahami dariku apa yang aku ucapkan maka jangan dia sekali-kali menukil dariku atau seperti yang beliau katakan kaawwalul ilm ayyuhan ikhwah anniya as-sadiqah maka ilmu yang pertama para ikhwah sekalian adalah niat yang jujur tsumma husnul istimaa kemudian baik di dalam menyimak tsumma husnul fahm kemudian baik dalam memahami tsumma al kemudian menghafalnya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 Maka apa yang aku benar dari apa yang aku ajarkan kepada kalian? Maka itu adalah utamanya Allah berikan kepada aku. Dan apa yang aku keliru padanya? maka itu datangnya dari diriku sendiri diri dan dari syaitan allah dan rasulnya berlepas diri dari dan aku beristighfar kepada allah dari setiap kekeliruan dan ketergelinciran wa dan aku berdoa kepada allah bagi setiap yang mengingatkan aku atas sebuah kesalahan fi hayati aw ba'da al baik dalam kehidupanku atau setelah meninggal dia. بعث به او نشر التصويب بين apakah dia mengirimnya kepadaku ataukah yang dia sebarkan di tengah-tengah manusia. فأسأل الله dan aku memohon kepada Allah menjadikan niat kita adalah nampaknya kebenaran. apakah itu nampak melalui lisan-lisan kita atau kepada lisan-lisan yang lainnya. الحمد لله Ada apa? Ramai saya sebab apa? Nak ada زيادة?